egész kacat nem ér meg két hatost. Elesett katonaholmi át árulja amott bús özvegyasszony. Az ünneplő tajtékpipától kezdve a patkós csizmáig. Mert a csizmából vajaj, kibaradt a gazda végkép. Odébb valami nagyon régi patikából maradt edény. Benne szürkés és por.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 De hiszen nekem éppen erre a Juhász Gabóra volt szükségem.